Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare, åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel Arling och med mig har jag min vän, ständig bisittare och vår actionfigur i leklådan, Thomas Engström. Hej där, Daniel. Hej, Thomas. Har du karateslaget redo? Ja, gemensamt, har jag. <laughs> Det är bara att trycka på knappen. Ja, jo, tryck inte på fel knappar bara. Jag vet inte vad som kan hända i sådana fall. Nej, usch, nej det vågar jag inte. Men eh, har du några trevliga sådana actionfraser inlagda som man kan trycka på någon annan knapp? Jag har den sedvanliga hälsningsfasen, och sen har jag också ett sånt här attackrop förstås. Och vad är ditt attackrop? Haja! är det ja. <laughs> Den och Bansai <laughs> Men den, den, den får man med min, Med den asiatiska versionen av mig ja, ja, ja. Det, är, det är olika upplag av man Ja, jo, och... precis Jag är så populär sådär, men det måste ju fortfarande bli lite Översättning beroende på vilken region man befinner sig i mm. Om jag hade en, en Actionfigur så hade den sagt äh, Va? <laughs> <laughs> den förvirrade actionfiguren <laughs> ja, visst <laughs> När faran ja. hotar så säger han, eh, va? Ja, jag är killen som är på fel plats, mannen. Ja, ja, jag förstår det. Ja, <laughs> nej, men någon ska ju vara det också. Ja, precis. Jag får vara din sån här bifigur eller medhjälpare. Ja, men det kan du jättegärna få vara, ja. Jag tror att vi blir ett bra rollpar. Thomas Mannen och uh, Danny den där. <laughs> <laughs> Danny den där, ja. <laughs> oh. Ja, nej, men äh, leksaker är väl äh, huvudtemat för dagen kan man väl säga- Mm. Jo, vi har gjort en, en djupdykning där i leksakslådan och tittat på lite eh, både gammal film och eh, ja, fått lite av den här barna känslan tillbaka. Mm. Jag kan ju faktiskt erkänna att i bokhyllorna här där jag har eh, alla referensböcker och alla nöjesböcker och allting så har jag även en, eh, en hel del av mina gamla actionfigurer och leksaker stående ja. för att jag menar jag jag blev så glad när jag ser dem <laughs> ja men det förstår jag dig för också jag, jag skulle vilja leta fram lite så här gamla turtlar och lite himmelgubbar och sånt där som jag vet finns hemma hos mina föräldrar i huset där man växte mm. upp då, det finns ju ändå någon speciell känsla över dem där. Och sen så görs det ju inte den typen av leksaker idag heller. Man tappar lite grann. Äh, vi, vi tycker det är för att vi är så förtjusta i de här gamla. Ja, jo, det är klart. <laughs> ja, men vadå, vad då? Vad kan man vara häftigare än typ himen? <laughs> Transformers. Ja, jo, okej, okay, för all del. Och Transformers lever ju ändå kvar, tacksamt nog. Även om det, det går upp och ner med kvaliteten på vad som produceras. Men så är det ju med med det mesta. Det är ju bara att titta på My Little Pony också som har fått sig både en och annan känga till och från sen, sen första Ponyhästarna kom. Mm. Men he har ju faktiskt också gjorts remake på ja Jag tyckte minns att det var en svimla länge sedan som jag hörde någonting om det där. Och Jag blev ju faktiskt väldigt glad. Men samtidigt så blir man också lite så här: fast hur ska det här göras då? Kommer det att mm. vara lika bra som det var när jag var liten? Mm. Ja, jag, jag har faktiskt sett lite av den nya Jaha. serien. Mm. Och, ja, alltså den, är ju, den är ju jätteannorlunda jämfört med originalet. Mm. Sen är det ju en smaksak om det är bra eller dåligt. Det var mm. ju Aspekter i den gamla som jag både då och idag kan tycka är lite suspekt. Ja, jo, absolut. <laughs> Men um... ja jag hade inget problem med den utan ja. den kändes helt okej. Okay. Mm. Detsamma gäller ju Turtles förra mm. inkarnation. Det har ju kommit mm. en ny nu som jag inte har alls sett någonting från ännu som jag vill hålla mig från att uttala mig om. Ja, samma här. Men Transformers har ju kommit i en hel del olika inkarnationer. Och ja visst. Som den barnrumpa jag fortfarande är inust inne så, så kan jag ju inte låta bli att titta. Jag vill Nej, jag i alla fall att... se hur det ser ut. Och ja. jag vet ju att du är väldigt förtjust i Transformers. Och sen, som alltså, man tecknar så är du väl också lite intresserad bara av att se hur de sköter animationer och sådär. Ja, ja, det är ju min ursäkt till varför jag fortfarande tittar på tecknat. Jag tittar hur det är gjort. Jag ja, det är en inspirationskälla. Ja, jag förstår det. Mm. Ja. Story och sånt. Nej, nej det bryr jag mig inte om. Nej, alltså. Jesus. <skratt> Ja, men det, eh, Thundercats vet jag också. De gjorde ju också en, en ny Thundercats-serie för... Var det förra året egentligen? Eller var det för, förra året? Det är ju inte heller nog länge sedan. Nej, jag, jag vet inte exakt när den kom. Men ja, de har ju gjort en, en reboot där också. Mm. Och den ser också ganska liksom, lovande ut det lilla jag har sett. Samma här. Jag har väl sett den kanske tio avsnitt och... Och som sagt, det är ju rätt annorlunda ändå jämfört med originalet. Och det är ju ändå, det är ju som sagt, både, det kan vara både positivt och negativt. Så där är ju så himla individuellt. Jag tyckte ju ändå att det är kul att få en annan, ja men lite annan story och en ny syn på Thundercats. Vilka de är, varifrån de kommer och sådär. Så, där. Mm. så ja, jag tyckte ändå att den höll väldigt, väldigt bra kvalitet. Så jag, jag gillar den nya serien. Sen är det ju klart att jag menar nostalgin, alltså den har ju ett ganska fast grepp om en. Tveklöst. Att... <laughs> <tryck> ja man är lite partisk där. Men när du säger ny story, det är väl där egentligen skon klämmer att det är ingen ny story. Utan eh, man, man flyttar bara på detaljer och justerar jo. detaljer. Man mm. får ju i princip sak samma historia hela tiden. Mm. Det är likadant med Transformers, det är mm. likadant med He-Man, det är likadant med Turtles. Mm. Alltså man får exakt samma fast lite annorlunda. Det är... Det... Det är detaljerna runt om och färglagret som är annorlunda. Så är det mm. samma motor under. Ja, men så länge motorn faktiskt ändå står sig så, mm. då godkänner jag ju det. Liksom. det <laughs> samtidigt så vill man ju inte att de ska vara och pilla allt för mycket i ens gamla barndomsminnen och liksom totalt bara skriva om karaktärer och ha sig. Då, då ska du undvika Michael Bay's Turtles film som påstås ligga i produktion. Ja, jag funderar på faktiskt att göra det också. Mm. Är äh, bara det faktumet att han skulle skulle ändra att eh, Turtles är utomjordingar ja, och inte alltså. mutanter kändes... Vad är det för oh. Ja, nej. Nostalgin vredgas mm. Mm. Men det är varken Turtles eller Transformers Eller He-Man eller Thundercats Vi ska prata om idag Utan det är helt andra leksaker Precis, för vi har tittat på Toy Story från 1995 Skriven mm. och regisserad av John Lasseter Han har även haft med sig Peter Docter Andrew Stanton och Joe Rand När han har skrivit den här historien Mm Producerade och givetvis av Pixar Studio. Mm. <laughs> alltså, Pixar är ju en, en fantastisk historia egentligen. Vi, mm. vi ska ju inte gå in alldeles för djupt på, på deras historik. Men, men den tåls ju ändå att nämnas. För det här är ju deras första långfilm. Mm. Och de började ju som ett mjukvarubolag producerade, jag är inte helt säker på vilka typer av mjukvaror men bildproduktion var väl någon av dem mm. och att det var för att demonstrera ja, programvaran som de började producera små kortfilmer mm. bland annat då uh, The Adventures of Andre and Wally B och det blev så populärt att uh, de gjorde det till ett fast inslag, att de arbetade ett halvår med ja, mjukvaruproduktion och ett halvår med filmproduktion. Mm. Och då tillverkades ju bland annat de här kortfilmerna Luxo, Junior, Reds Dream, Tintoy och Nicknack. Och även de blev ju väldigt populära och gav ju även Pixar en chans att utvecklas som ja, animationsstudio. Mm. Mm. Och jag är faktiskt inte helt säker på om det var innan eller efter Toy Story som man faktiskt valde att bli ett filmbolag eller en, ett animationsbolag rakt upp och ner. Mm, Men äh, det, det råder ju ingen tvekan om att Toy Stories popularitet gjorde att äh, de såg sin äh, kurs tydlig och klar framför sig. Nej, visst. Det var ju ett äh, ganska stort genombrott för dem. Eller det var väl det stora genombrottet för dem, verkligen. Mm. Den, den första riktiga långfilmen som skulle vara animerad och det var ju ändå rätt fantastiskt då, för vi pratade ju snart 20 år sedan med andra ord, mm. och det är ju alltså på den tiden så var det ju ganska makalöst vad man kunde göra den här tekniken kanske man kan tycka är lite fånig idag, men, men då var det ju som det stora heta verkligen, man kunde inte begripa att, att man verkligen skulle kunna göra en hel film som var animerad, för det var väl en sak att ha korta snuttar antingen videos i till exempel spel användes ju ett flitigt eller mm. bara just de här kortfilmerna som Pixar själva producerade men, men att liksom gå och göra någonting som skulle vara en timme långt, nu är ju Toy Story då en timme och 20 minuter det, det kunde man ju typ inte begripa verkligen och vi kan väl vara tacksamma idag att det faktiskt blev så för att mm. Pixar har ju gjort några av modern tids bästa animerade filmer ja inte alla, jag menar Dreamworks ligger också bra till och har gjort mm. mycket spännande. Men mm. Pixar är väl ändå kronjuvelen i den där kronan. Alltså. <laughs> mm. Ja, alltså de satte ju också någon slags boll i rullning där. Ja, precis. Bara genom att våga ta steget ut. Mm. Sen är det ju ett faktum med datoranimation att det blir lätt daterat. Och det kan mm. bli daterat mm. fort. Mm. När man tittar på några av de här kortfilmerna så ser de ju väldigt, väldigt daterade ut idag. Mm. Men några av dem ser fortfarande förstklassiga ut och skulle kunna ha varit producerade igår. Alltså, mm. Det är inte så stor skillnad. Alltså, de har hittat någonting i den grafiska stilen som fungerar. Ja, Jag tänker då främst på Reds Dream och Luxe Junior- för de är, de är riktigt fina fortfarande alltså. Jo, det beror ju lite grann på miljö och sådär. Vi, vi, vi ska ju nämna det även med Toy Story när vi kommer till det visuella där. Att jag menar, mycket till varför jag tycker att, det, att den här filmen är så välbevarad. Det är ju därför att det handlar ju fortfarande om leksaker. Mm. Och då är det ju helt okej okay om det ser lite plastigt ut. Och om in, saker och ting inte rör sig som det ska. För det är ju leksaker. Mm. Så... Mm. Ja, vi ska titta lite, lite närmare på det sen, som du säger, mm. i det visuella, men... Eh... Vi kanske ska börja från början. Ja, jo. <laughs> Vad handlar Toy Story om? Jo, den här filmen den utspelar sig i pojken Andys rum. Men fokuserar inte på Andy själv utan istället de leksaker som han omger sig med. För så snart som där inte finns någon in inom synhåll så vaknar allting av plast till liv. Oavsett om det är en docka eller en talande minräknare eller en spargris. Och det är bland de här som vi också finner vår huvudperson, Woody, en cowboy docka, som också råkar vara Andys favoritlig sak när historien börjar så är Andy med familj snart på väg att flytta från området och på grund av detta så har man tidigare lagt hans födelsedagsfirande med några dagar. En händelse som tillsammans med julafton orsakar stort tumult och fullt pådrag bland alla leksaker eftersom detta kan innebära hur Andy får en ny leksak till sin samling och därmed potentiellt också då även överger någon av sina tidigare. Till en början ser det dock ut som hur Andy inte får någonting annat än mer praktiska presenter. Men så helt plötsligt dyker en actionfigur upp i för en med massor av häftiga funktioner såsom utfällbara vingar och ett lasersikte. Buzz Lightyear. Buzz blir snabbt Andys nya favoritleksak till Woodys stora förtret och det dröjer inte lång tid för en svart sjukan tar över och Woody försöker således göra sig av med den nykomna konkurrenten. Men mitt i all tumult som detta skapar samt genom den osämja som uppstår bland leksakerna på grund av Woodys gräsliga uppförande så råkar både Buzz och Woody hamna långt bort från Andes hus och det är då problemen börjar på riktigt med familjens flyttbil som bara befinner sig en dag bort. Det här är lite av en premiss som jag faktiskt känner igen sen tidigare. Yes jag har ju en gammal gammal favoritfilm som också behandlar leksaker och som tar upp i stort sett samma historia som på svenska heter den leksakernas julafton- och på engelska så var den död till The Christmas Toy- och det är en film från 1986. Mm. som Man visade den här i Sverige varje julafton- under ett antal år- och jag var helt förälskad i den här filmen. <laughs> det är, det är samma sak där också. Vi, det handlar om leksaker förstås- och leksakerna de kommer till liv- när inte människorna finns i närheten. Här är dock det ganska grymma ödet- att om en människa faktiskt råkar se en- när man är vid liv så att säga, alltså, man befinner sig på ett ställe där man inte skulle vara helt enkelt då, då dör man helt enkelt, alltså, då förstenas man och så har man inget liv längre. Det var rätt drastiskt. Jo, det är liksom ytterst viktigt att man verkligen tar exakt position där man senast var och verkligen inte visar för människorna att man, ja, man har någon form av liv i sig. För då försvinner det i livet väldigt snabbt. Och det är samma premiss där också som sagt att då finns det då favoritleksaker och det är en av de här favoritleksakerna som, som är en, en liten tygkatt eller en tygtiger rättare sagt som är lite orolig över att hans ägare då ska få en ny leksak och att hon ska tycka om den leksaken mycket mer än, än vad hon tycker om honom och så blir det det här sjukedramat även där då. Mm. Men att den nu spelar sig på julafton då. Jag kan faktiskt inte komma på att jag har sett den här. Jag har ju det säkert. Men jag undrar om jag var gammal nog att minnas det i så Nej, fall. Det, Ja, jag tänker också det. Som sagt, den här är ju ändå från 1986. Och som sagt, den, den har ju gått på tv. Det har den, och den var populär just då, och att visa på julafton. Eller kring juletiden. Mm. Men det var ju inte alla år som den visades i rad. Sen var ju jag så vansinnigt förtjust i den. Så att jag spelade ju rent in den då på, på video och så kunde jag sitta och titta på den även om den inte sändes på julafton för det blev, ju som en, det blev en tradition för mig lika, lika mycket värd som att se Kalanka på julafton där just när man var så här, åtta år och så. Tack, jag vet jag de gamla VHS-kassetterna. Eller hur? <laughs> var så pålitliga. <laughs> Kvaliteten var väl i jämförelsevis inte särskilt bra men de funkade. <laughs> ja, jo då, det gjorde de åtminstone. Jag, jag slår ju om att om jag hittar åt den här, det här videobandet någonstans där hemma bland föräldrarnas alla videoband. Då och då tror jag nog att den rullar igång fortfarande. Sen kanske den inte ser klockrent ut eller låter så fantastiskt men, men nog funkar den, det tror jag. Mm, du får se den igen. <laughs> ja, jo, alltså nu har jag ju inte sett den på flera år så att jag, jag måste faktiskt, speciellt att ha sett Toy Story så kände jag att jag måste ta och se den här igen. För det, det är en himla mysig och fin film, verkligen. Den kan jag rekommendera också. Ja, jag ska ta. se om jag hittar den. Mm, mm. Men eh, tills dess så har jag åtminstone den här att, eh, att fästa blickarna på. Yeah, yeah. Och som du säger, det är ju i princip samma premiss. Även om eh, Toy Story inte är lika drastisk med att eh, leksakerna mm. dör om man ser dem röra sig. Mm, mm. Vilket är ju en poäng också i den här filmen, utan Oi. att säga för mycket. Mm. <laughs> Det här är ju ett typiskt drama. Mm. Och att det är typiskt behöver inte vara ett problem. Det är ju vad man gör med den här grundhistorien som är det viktiga. Mm. Och jag tycker den här är så otroligt välskriven att det är svårt att tänka sig att det är en studios första långfilm. Ja, visst. Det kan jag verkligen hålla med om. Jag, jag förstår ju att den har väldigt mycket... Vad heter det? det är mycket snack i den här filmen och den är fortfarande lite så här det är en kultklassiker eller det är en klassiker i alla fall just på grund av att det som sagt var den första verkligen animerade långfilmen och, och Pixars stora genombrott och allt det här mm. men jag tycker fortfarande om historien väldigt mycket och för all det nu kanske jag är då påverkad av leksakernas julafton <laughs> att det skulle få lite idéer om den också men ja jag tycker den är, jag tycker den är jättebra gjord verkligen och och har en, en hel del substans till sig. Och inte bara en massa yta. Jag som sagt kan ju inte minnas att jag har sett leksakernas julafton. Mm. Så att det funkar för mig visar ju att det funkar på sina egna ja, ben också. <laughs> den står där den står. Ja. Och jag menar, det. Är, jag misstänker ju att det är, det är få som inte har lekt med tanken att deras leksaker får liv. Mm. Så att det här talar ju någonstans till en ganska så grundläggande del i vår fantasi. Mm. Mm. För vi har ju alla haft leksaker av någon sort. Vi har alla lekt med dem så att de har upplevt som levande när vi har haft dem i våra händer. Så steget är ju inte så långt konceptuellt. Det är, mm. det är en fantasi som vi lätt kan föreställa oss. Mm. Så att göra en historia om det till, till film var ju en, en, en jättesmart idé och en mm. idé som också skulle generera två uppföljare mm. som också håller jämna steg med sin föregångare kvalitetsmässigt. Mm. Mm. Det tycker jag verkligen. Jag är väldigt förtjust i hela den här Toy Story serien. Jag tycker det, det, är, det är sällan som man ser bra uppföljare. Det är väl inte mm. någonting som man får se i någon slags praxis. Men... Jag är, jag är rätt förtjust i både tvåan och jag tyckte att nu när trean kom senast, det var väl 2010, då var jag väldigt förvånad rent av över hur pass bra den var. Alltså genuint bra verkligen. De hade som mm. ganska seriös ton i den filmen. Sen såg den ju himla bra ut också. Alltså, det är inte så konstigt heller. Det har gått ganska många år sedan man <laughs> gjorde den här filmen i synnerhet. Men ja, bara överlag så tycker jag att det var varit bra produktion på alla tre filmerna. Mm. Jag hörde ju ett statement från Pixar för några år sedan där de uttryckligen sa att vi kommer inte göra en uppföljare om vi inte känner att det är en genuint bra historia om mm. de här figurerna att berätta. Mm. Och det är ju den bästa premissen av dem alla, att inte bara pumpa ut en historia därför att oh, de här figurerna har vi etablerade, ja, men visst. då kan vi tjäna lite extra pengar. Det gör mm. ingenting om historien inte är jättebra... Mm. Jag menar det är bara till barn hum, hum, hum, hum. <laughs> Ja precis oh. <laughs> Den tanken Och jag tycker det känns som att Pixar är nog en av de studier Idag som faktiskt tar Både barn och vuxna på allvar Som ja, tittare mm. Och försöker göra historier Som faktiskt är välskrivna Och innehåller mycket Under ytan också Du kan titta ja, på den i visst. flera nivåer Du kan titta på den ytligt Och du kan börja att ja, och gräva lite och se grejerna som ligger under ytan mm. och det kräver mestare att göra den typen av berättande mm. det är säkert därför också som just Pixar eh, alltså deras filmer är så populära just därför att man kan ju uppskatta dem oavsett egentligen ålder, det tycker mm. jag verkligen det, de gör ju inte barnfilmer det är ju inte en barnfilm bara för att det är leksaker med Toy Story till exempel eller för att historien på något sätt skulle uppfattas som att den är lättsam eller för att det är just animerat utan nej, ett, som att de, de har mycket som är tankvärt i filmerna och de, de gör absolut inte bara någon slags som du säger såhär, äh, men det är ju bara en barnfilm så vi kan väl, vi kan mm. väl göra lite som vi vill här Därför attityden som finns ute i samhället och det här har jag inget vetenskapligt statistiskt belägg för. Utan att det här är iakttagelser som jag själv har gjort. Så vi får, vi får ta dem en ny salt. Men det finns ju fördomar som är att om det är tecknat så är det, det är för barn och det är trans. Visst. Mm. Mm. Och det är en attityd som är svår att, att göra någonting åt. Därför mm. att vad du än säger blir i deras ögon dåliga ursäkter för mm. en vuxen man eller kvinna att sitta och titta på barnfilm. Ja, just. Men där är ju Pixar så sluga på ett bra sätt att de gör det ju enkelt för en vuxen att, att sätta sig ner- för att de har gått med barnet på bio eller hyrt film- och titta på den här eller på andra Pixar-filmer. Och de får ändå ut ja, en hel del historia som faktiskt funkar för dem också. Mm. Så jag hoppas ju att Pixar hjälper till- att sudda ut den här gränsen mellan film och barnfilm- mm. på så mm. sätt att det, det ena skulle på något sätt- representera kvalitet och det andra- Ja, det är, det är godis för barn liksom. Det är, det är skräpfilm. Mm. Ja visst. För det är, ju, det är ju så långt från sanningen som vi bara kan komma. Mm. Det här oh. är ingen skräpfilm. Nej. Sen finns det skräpfilm där ute men ja, det är en helt annan diskussion Ja, ja eh, vi får inte skräpfilm från Pixar, eh, de är en väletablerad studio som verkligen vet vad de gör med sina filmer alltså. mm. Sen, de har väl också sina upp- och nedgångar det är inte som att jag är verkligen överförtjust i alla filmer som Pixar har gjort. Utan jag har ju mina favoriter självklart. Mm. Så finns det de som jag inte behöver se om, så att säga. Utan jag är inte så nöjd med att se dem en gång. Eller jag kanske inte ens har sett vissa filmer. Mm. För att de har inte kittlat mitt intresse. Men, men de är ju inte en dålig studio direkt. De, de kastar ju inte ut sig en massa barnfilm som... Ja, inte ha något innehåll i sig. Här idag och borta imorgon. Ja, nämen visst. Mm. Nej, alltså vad som är viktigt att understryka här... För jag känner precis likadant. Det är ett par Pixar-filmer jag inte tycker är, är superbra... Men med det sagt betyder ju inte att de faktiskt skulle vara dåliga. Jag menar, en medelhög och pixar är fortfarande fruktansvärt bra jämfört mm. med mycket annat som produceras. Så de mm. ligger ju fortfarande i överkant på kvalitetsskalan. Mm. Mm. Då är det mer en fråga om personlig smak att äh, den här typen av historia är jag lite trött på. Eller, ja. ja, jo, men jag köper inte den här premissen mm. precis. Visst. Men, men ingenstans i de uttalanden finns det för det är en dålig film. Nej, precis. <laughs> Eller bara för att den är animerad. Mm, vilket är ett konstigt uttalande i så fall. Den är animerad, därför är den dålig. Ja, ja. <laughs> ja, men, men. För att prata om Toy Story mm. så måste man ju prata om karaktärerna. För liksom många andra filmer så är ju det här bundet till karaktärerna och hur de agerar snarare än att de står inför någonting. Ja, exakt. Vissaligen så står de ju inför en flytt men den är de ju maktlösa inför. Så det är ju mer de sociala intrigerna, karaktärerna emellan som, mm. som blev drivande. Mm. Och eh, vi börjar i början som sagt med eh, ja, filmens ena huvudperson, mm. Woody. Ja, han som är lite av den här leksaksgruppens ledare får man ja. nästan säga. Alltså alla ser ju verkligen upp till Woody. Han, han håller sig lugn till och med vid den här presentutdelningen när det är väldigt många som är väldigt uppspelta och är just oroliga över det här att man ska bli utbytt. Och så ser han när det är han som anordnar övervakningen av den här födelsedagen då och tycker att okej okay, men om, om vi skickar ut några av de här plastsoldaterna då till att kolla <laughs> vad är det egentligen som... Vad kommer Andy att få? Känner ni är lugnare då? Ja, ja, ja. Och så håller han ju i diverse möten också verkar det som. Så mm. man får en liten hint om. Han är ju en han är väldigt, dels är han en väldigt trevlig karaktär. Bara när man träffar honom så här, åtminstone till den början innan han börjar bli mm. lite svartsjuk och sånt. För vi ser ju att han har en sån sida också. Men sen så verkar han som liksom bara allmänt omtyckt. Både av leksakerna men också av, and, av Andy förstås. Mm nu vill jag också skjuta in här att, att bara att använda de här arméleksakerna, de här plast, små plastfigurerna mm. som um, spaning och infiltration är ju lysande ja visst, det är ju en jättehärlig grej, det där alltså en, en jättehärlig scen i sig bara Woody som karaktär han är ju egentligen en väldigt snäll och god karaktär Alltså, mm. han, han är ingen elak typ Egentligen. Mm. Men han är ju, för att använda ett ord som kanske inte stämmer helt exakt här, men han är ju väldigt mänsklig på det sättet att han... Han är ju inte genomgod, han är inte perfekt. Nej. Han har varit på toppen i näringskedjan... Ja, vi vet inte hur länge, men förmodligen väldigt, väldigt, väldigt länge. Mm. Mm. Så han är ju invand vid att han ska vara på topp. Ja. Men sen är han då ödmjuk mm. och försöker hjälpa de andra så att säga. Men han gör det ju utifrån en position på toppen. Ja. Och när han då helt plötsligt knuffas ner vilket Andy inte gör för att han är en elak pojke. Han är bara väldigt fascinerad av det som har kommit precis. Alltså mm nyhetens behag mm. och då är det ju inte så konstigt att han blir sjuk han har varit på toppen jättelänge mm. det är ju hur han sedan handskas med den här svartsjukan som är um, de tråkiga egenskaperna i Woodys karaktär mm, visst ja, han drabbas ju av som något slags, något väldigt plötsligt hat där Mm. alltså det är ju som bara för stunden han går ju omkring och småirriterar sig hela tiden det gör han ju, man får ju som se hur hur det fortflyter lite tid nu är jag inte säker på om det är några timmar eller om det är, jag tror att det är någon dag eller om det är en mm. dag i alla fall när Andrew väl leker väldigt mycket med Buzz och uh, Woody får inte alls den uppmärksamheten som han är van vid som sagt, och då, mm. men då ser man ju att han är lite irriterad och han, han är som lite spydig till och från och, och små driver lite grann med Buzz men sen när han verkligen slår till och liksom får den här idén om att aha, jag kanske kan bli Amibus helt enkelt. Typ få honom ut från lägenheten eller huset. Eller mm. bara försätta honom i någon slags situation så att han inte blir hittad. Det, det, det är som bara helt plötsligt, just i den stunden, då ser man verkligen hur hur det föds någonting ont i honom. Sen så ångrar han ju ändå det en del i efterhand. Kanske inte till fullo ändå. Han tänker fortfarande mest på sig själv. Han vill ju rentå sig själv. Han vill inte att andra ska tycka att han är en ond kille. <laughs> men som sagt, han är, han är ju egentligen snäll och god. Men, men han är ju inte perfekt. Det är som du säger, han är fortfarande ändå mänsklig på det viset. Hade det bara avstannat vid att han hade knuffat ner ett par pinnehåll i näringskedjan- ...och att eh, Andy hade en annan favoritleksak för ett tag... Mm. ...så hade han bara gått runt och muttrat och varit lite sur... ...och kommit med lite spydiga kommentarer, men det hade stannat där. Mm. Vad som får Woody att reagera är ju Buzzs sätt att hantera situationen... ...alltså mm. hans, ja, hans eh, personlighet. Nu kommer vi ju in på Buzz alldeles strax, men eh, så jag, jag vill inte prata för mycket om honom här... Men Woodys reaktion på situationen spärs ju på utav buss. Mm. Lite som att hälla bensin på elden. Att, mm. ja, visst. Det Woody gör är inte rätt. Mm. Men det kommer inte omotiverat. Även om den motivationen inte var avsiktlig- Nej. Så han knuffas och han knuffas på ett sätt som gör honom frustrerad mm. och då får han ju den här idén om att ja man kanske kan knuffa ner honom bakom skrivbordet så kommer Andy att se mig just nu och, och då får jag följa med på den här utfärden istället för bass och... Det är ju inga problem för Bas kommer att ta sig ut senare när Andy är borta. Och så är allt frid och fröjd igen. Mm. Men det är ju en plan som, som de flesta spontana planer urartar fullständigt. Ja, visst. ja nej, det går ju inte riktigt som, som Borde tänka sig där. Mm. Och det får han ju verkligen tillbaka också. För att som sagt helt plötsligt så är ju som de andra leksakerna, de vänder sig ju mot honom. Och det är inte så konstigt heller. Ingen kan väl tro att Woody skulle alltså, få, den här, få de här tankarna. Mm. Och liksom agera så egoistiskt som man gör. Alltså, jag blev lite fascinerad där över hur snabbt de andra leksakerna vänder sig mot honom. Mm. Mm. Jo du. Och om man bara skjuter in det här nu kontra Woody så... Väldigt kappvändande. <laughs> jag, jag hade nog... Eh, dragit lite på att vänta, det här kan ju inte stämma. Alltså, mm. Det är ju Woody vi pratar ja, om. Ja, visst. Ja, nej, alltså Där blev det kanske lite för fort. Nu finns det ju ett par orosmoment bland de andra leksakerna. <laughs> Och vi kommer dit. Jo, precis. Men eh, ändå, det, mm. det blev väldigt fort. Mm. Så jag förstår ju varför han vill rentvå sig. För han vill ju vara en del av den här gruppen. Mm. För Just. utan gruppen så, så skulle han ju bli väldigt ensam. Mm. Mm. Ja, och jag tycker att eh, Björn här som gör den svenska rösten verkligen eh, porträtterar Woody på ett bra sätt. Jag blev, jag blev faktiskt himla glad över att höra att det är han som vi då har i vår svenska översättning medan Tom Hanks gör en minst lika bra prestation verkligen som då den, den engelska rösten för Woody. Mm. Alltså, både Hanks och Schiffs är ju riktigt riktigt bra skådespelare. Mm, mm. Jag skulle nog ändå placera Hanks lite högre mm. men det handlar ju om vilka typer av filmer han har varit med i. Ja, visst. Men han, gjuten som Woody, Björn Schiffs, gör ett kanonjobb i den svenska dubbningen. Mm. Bra skådespelarval Ja, verkligen. Och om vi då hoppar vidare till Woodys motståndare mm. i det här dramat. Buzz Lightyear. Ja, leksaken som är full av liv och full av sig själv. Och det beror ju på att han inte riktigt lever i nuet, så att säga. Han är mm. ju sin egen fiktiva figur. Mm. Och det är ju också lite det som gör att Woody får sin snedtändning. Och en av de saker som man irriterar sig på, för Buzz Lightyear tror ju verkligen att han är Buzz Lightyear. Alltså det finns bara en Buzz och det är han. Och han är ute för att rädda universumet. Och han, han tror ju verkligen på sig själv och på sin utrustning också. att mm. den här riktigt snygga kartongen som man kommer i som ser ut som ett rymdskepp, det är ju ett riktigt rymdskepp. Och just mm. nu så är den trasig. Så han måste laga den innan han kan... Åka iväg ut i rymden igen och stoppa den här invasionen som kommer från hans ärkefiende. Vem det nu var? Zurg? Zurg tror jag ja mm. um, och... Han nämns ju inte så mycket i första filmen. Så... Nej, visst. <laughs> Men det är, det är någonting de spinner vidare på. Det är det mm. ju. Han är ju han är väldigt våghalsig. Han har ju väldigt gott självförtroende. Och det är inte så konstigt att han tror att han är Buzz Lightyear. Men han är också extremt omtänksam, precis som Woody är, så han är han ju en, också en väldigt, väldigt snäll person. Även om han som sagt, han kanske kan vara lite väl... Vad ska man kalla det för? Vad är ordet? Pompös. Ja, tack. För det är lite det som är mitt problem med karaktären. Och missförstår mig inte nu, jag tycker Buzz Lightyear är en jättebra karaktär. Mm. Men det är väl det som är irritationsmomentet. Att han går inte bara runt och gör då goda handlingar. Utan han gör goda handlingar och proklamerar att ja. han gör goda handlingar. <laughs> det och det är väl bland annat det som gör att Woody blir lite frustrerad för att han gör också goda handlingar, men har då lite så Åh, oh, nej, nej, men... Det var ingenting. Ja, Medan um, Buzz Lightyear är liksom... Jag hjälper alla jag ser. Bara, jag, <laughs> jag är Buzz uh, Lightyear. Rym uh, rymdjägare. Rymdjägare, ja. <laughs> Space Ranger. Och det är ju en mognadsfilm för Buzz. Mm. Där han ska gå från att vara den här som lever i fantasin- mm. Till att faktiskt ja, konfrontera verkligheten. Mm, mm. Och det är ju en oerhört smärtsam process för honom när det väl händer. Mm. Och det tar väldigt lång tid innan det börjar liksom att klicka. Mm. Men alltså det ögonblicket när han börjar inse att jag är bara en leksak. Mm. Det känner jag någonstans inom mig varje gång. Liksom, det svider lite till liksom. <laughs> Oh. ont <laughs> jo visst, jo, nu tycker man ju om man ser ju helt bedrövad ut när han liksom kommer fram till att ja, nej, jag kan inte flyga på riktigt och jag har inte någon laser inbyggd utan det är bara en liten röd lampa mm. jag är inte den superhjälte liksom, som jag tror mig vara, alltså kan jag ingenting alltså, han faller ju fullkomligt verkligen från att, från att tro så mycket om sig själv till att tappa verkligen allt självförtroende mm. Ja, det måste jag ju säga att utan att, att gå in för mycket för dem som nu möjligtvis inte har sett den här filmen, mm. alltså de, de illustrerar just det här med att han, att han faller i självförtroende och faller i tron på allting, mm. jättesnyggt, just genom att falla. ja. Mm bokstavligt talat. För um, där är ju så mycket tal om att kunna flyga och allt möjligt. Ja, att han ja. är ju rymdjägare med rymddräkt som kan flyga och mm. det, det är vansinnigt snyggt. Mm. Sorgligt, men vansinnigt snyggt. Ja, ja. Och det är många små subtila detaljer som att, att tappa delar och på det sättet symbolisera att man, att man är trasig, mm. alltså mm. själsligt i den här situationen. Men att, att bli lagad både fysiskt men även psykiskt. Ja, just. Det här är många sådana jättefina scener. Och mm. eh, det är ju just den här vänskapen som faktiskt utvecklas mellan Woody och Buzz. Som är centrum för historien åtminstone halvvägs genom. Mm. Mm. Sen kan jag väl tycka att, att man understryker inte vänskapen på samma sätt- i, i ettan som den senare görs i två och tre mm, ja, men det är väl just därför att nu har vi precis blivit vänner så det är mm. fortfarande någonting som är så oerhört färskt mm. och det köper jag liksom. mm. det, det är helt okej okay. men ändå om det är en vänskapshistoria så är det <här> så, så hade jag gärna sett ett uns mer mm, mm. Ja, men goda vänner lyckas om, åtminstone och bli där så småningom mm. Och det är då Fredrik Dolk som gör den svenska rösten här. Mm. Medan Tim Allen gör den engelska. Mm. Också bra val här. Återigen, jag har verkligen ingenting att klaga på. Varken när det gäller den svenska eller den engelska. Toy Story är överlag en av få filmer som jag verkligen utan problem kan se på just svenska. För jag tycker att man har, man har bara valt så himla bra röstskådespelare till mm. de flesta rollerna verkligen. Men det är ju ett ämne vi har rört vid ett par gånger, det här att svensk dubbning ofta har oförkännt dåligt rykte. Jo, visst. Mm. Just för att den är av lägre kvalitet per definition än vad ursprungsdubbningen är. Men bara för att du har en lägre budget behöver det inte betyda att det blir dåligt. Det här är ju ett Nej. jättebra exempel på att bara du väljer rätt skådespelare... Så löser det mycket. Mm, mm. Nu, nu känner jag ju inte till Fredrik Dolk. Jag har säkert hört honom i andra roller. Om han har sysslat mycket med dubbning. Men det är inget namn som har fastnat. Tyvärr. Mm. Nej, samma här. Jag... Jag får inget ansikte, det gör jag inte. Men eh, han är en bra Buzz i alla fall. <laughs> han gör det riktigt bra. <laughs> ja. Skillnaden mellan nu eh, Tom Hanks och Tim Allen, det var att jag kunde höra att det var Tom Hanks på mm. eh, Woody. Mm. Inte för att det var någonting som jag satt och störde mig på och försökte lista ut, men, men jag kunde sätta ihop rösten med skådespelaren. Mm. Ja... Tycker inte att jag hör att det är Tim Allen som gör Buzz Lightyear? Nej, jag blev förvånad när jag läste sen verkligen att det var han. Och mm. även om jag hade hört honom så kunde jag fortfarande inte få ihop det riktigt sådär. Jag blev förvånad, det blev jag. Jag tror mycket handlar om att Woody pratar alltså förhållandevis normalt. Ja men Buzz Lightyear ja, precis. Mm. Även, även när han sen pratar mer normalt så är det fortfarande lite åt detta hållet. <laughs> Och det är inget problem för det, det hör till karaktären men, men det gör ju också att han förställer i sin röst mer än vad Tom Hanks då gissningsvis gör. Ja, visst. Jo, men Woody är ju en mer vanlig karaktär sådär. Uh, Bas ska ju som sagt ha det här. Han ska ju vara... Det extraordinära. Ja, visst. Att säga, han är ju ändå en, en, en space ranger, en rymdjägare. Han har ju ett självförtroende och allt det där, så det är ju en del av hans personlighet. Som mm. han också blir bättre i seriens ja, lopp. Um, han proklamerar ju inte lika mycket i två och tre. Det finns där, men, men då har han utvecklat en helt ny serie en um, lite mer ödmjuka och lite mer jordnära sätt att uttrycka sig på, så... Mm karaktärerna fortsätter ju att växa. Och det är ju det som är så fint i den här serien. Mm, det är det ju. Ja, ja, det går ju rätt mycket tid där mellan första och andra filmen också. Jag tror mm. säkert. Mellan den andra och tredje. Det ser man ju även på omgivningen och på Andy som växer upp lite grann. Alltså han åldras ju också. Mm. Så det är klart att det är karaktärerna utvecklas. och Så det är ju lite kul att de, faktiskt tar, att de faktiskt tar tillvara på en sån liksom, detalj. Oh ja. Men det är ju som sagt proffsig studio. Mm. Nästa karaktär som jag tycker att vi ska bara nämna som hastigast det är Slinky Dog som är lite utav Woodys högra hand kan man mm. väl säga. Mm. Det, det är oftast han som Woody vänder sig till när han behöver prata något allvarligt och så... Mm. Uh, och så hjälper han Woody att uh, antingen samla in de andra leksakerna mm. eller att sprida saker vidare. Och... Mm. Han är ju ganska resonabel, lite, lite hängig som karaktär. <laughs> lite, men han är ju ja. lite så här och pratar ja. väldigt lugnt. Och... Ja. Men, uh, men man ser ju honom också och deltar väldigt aktivt och väldigt engagerat i ett par delar av filmen. Så mm. att han är ju... Mm. Visst, han är kanske den lite trötta och lite slöa, men det är inte allt. <laughs> Nej, men han, han känner ju verkligen väldigt mycket för Woody. Det märks ju att de har ju helt klart en speciell vänskap ihop där. Mm. Och eh, Slinky är ju också en av dem som som faktiskt inte vänder kappan efter vinden utan som faktiskt vill försvara Woody och som tycker att alla ska liksom backa ett steg och tänka efter att det är Woody vi pratar om skulle han verkligen kunna göra en sån här sak när de då plötsligt börjar beskylla honom för att ja, men försökt göra sig amibas mm. så visst har han visst har han känslor för, för Woody och visst kan han vara väldigt engagerad och sådär, även om han som sagt ändå är lite av någon slags melankolisk karaktär mm han är, är uttänjd. Ja, han, det är han verkligen. <laughs> Bokstavligt talat. Det har man inte sett filmen då får man verkligen se till att se den. Då kan man förstå den där <laughs> roliga referensen. <laughs> och han porträtteras ju utav Rune Ek i den svenska dubbningen. Mm. Och Jim Varney i den amerikanska. Mm. Också ett väldigt trevligt röstssködespeleri från båda sidor. Mm. Det tycker jag. Det där är, är ju en karaktär som vi får se en hel del av. Han kanske inte pratar överdrivet mycket, men ja, nu är jag nöjd med honom. Mm. Det, är, det, det är bara att säga, med väl godkänt att gå ja, vidare. Precis. Mm. Ja, vi har ju några fler såna här uh, karaktärer som... Mm. Uh, <laughs> Vissa hörs ju lite mer än andra och, och, och <laughs> <laughs> den jag tänker på här nästa är väl en av de som hörs mest. Så då. Oh. Um, Mr. Potato Head. Ja, oh, alltså. Jag tycker om den här karaktären även om han är lite av en um, problemmakare. <laughs> ja, jo. Ja, men här har vi verkligen en av de stora anledningarna till varför hela gruppen vänder sig ändå så snabbt uh, mot, uh, mot Woody. För, för han, han är ju inte sen på att peka och tycker att ah, nej men han kommer att halssugga hos alla typ. <laughs> han har blivit ond. Och han har ju ett så oerhört roligt sätt att uttrycka sig på. Och han har ju väldigt mycket av humorn i den här filmen. Mm. Oh, ja. Bara det faktumet att han då är... Han är ju en sån här plockleksak där du kan plocka sönder och sätta ihop. Ja. Och det gör ju också att mycket av humorn handlar ju om att, att hans kroppsdelar och ansiktsdelar är avtagbara. Mm. Där är ju bara en, en så enkel sak som att där är ju en scen där han tycker att det är väldigt mycket fieskande så han ja, tar loss just. sin mun och symboliskt då och dunkar den på sin egen skärp liksom. Ja, ja det är, är jättefint gjort. Och när han har tappat alla ansiktsdelar och ska sätta tillbaka dem och sätter dem fel och säger Kolla, mm. Picasso! Ja, det är jättekul tycker jag. Oh, oj, oj, oj. Jo han kan vara rolig också Vi ska inte, vi ska inte måla upp honom som någon slags Elak eller jobbig karaktär Men ja Han, han bringar ju mycket skratt i filmen också mm. Alltså han är ju snäll Det är ju bara ja, det att han eh, Han är kanske lite av en så kallad Drama queen Ja, mm. jo det skulle vi kalla för det En, en manlig drama queen Åh mm -hmm. liksom. mm. oh, nej, tänk nu Vad det här kan innebära för oss <laughs> Och eh, så, ja, han får ju gruppen att agera kanske lite huvudlöst ibland, mm. Mm. bara för att han kan tappa huvudet <laughs> ja. och resten av delarna han skulle spelas ju lite roligt nog utav någon som heter Thomas Engelbrektsson ja, det var nära där va? det var nära. jag förstår om man hoppar till när man ser det där namnet förstående <laughs> ja på, på svenska då och Don Rickles mm. i engelsk dubbning, mm. också riktigt bra. Mm. Oja, oh, det, det är väl som i Slinky Dog där lite grann, det finns inte så jättemycket att säga utan jag tycker bara att det, det funkar de rösterna som finns där, både på svenska och på engelska. Mm. Det är viktiga karaktärer för handlingen men de, mm. de har en viss fast roll som de spelar, de är inte ja. så flexibla karaktärer som man kanske skulle vilja men mm. å andra sidan vill jag inte säga att de är fyrkantiga heller mm. för du kan inte, ja efter att du har sett filmen kan du ju förutse precis hur de ska agera men mm. när du tittar på filmen så är det svårt att säga liksom att jo men nu kommer han att säga så och den kommer att göra så nej, mm. de, mm. de är fortfarande flexibla men de har sina mm. fasta platser och sina fasta karaktärer eller typer Mm. Och det gäller ju även ham. Vår lilla spargris. Ja. En liten dryg sådär som går runt och liksom... Ah, ja, jag fattar inte det. Han går runt och knorrar. Det är nog den bästa beskrivningen vi kan ge. Ja, ja. Men han är också en skön karaktär av just den anledningen för att han, han är lite sådana Lite halv, av sig och förstår inte allt som sägs. Vill väl kanske inte förstå allt som sägs heller. Mm. Utan är lite sådär... Man går runt och muttrar. Han har Mr. Potato Head, då är gruppens mm. mm. muttrare. Jag ler och långar det <laughs> Bidrar kanske inte så mycket, men det är ju en del av den här inre kärnan av karaktärer som... Som driver gruppens handling vidare. Mm, mm. Och han är väl en av dem som också faller dit på att nästan omedelbart döma Woody. Kanske ja, inte lika visst. mycket som Mr. Potato Head men mm. ändå. Ja. Och kommer ju också att visa betydligt med ånger när um, sanningen uppdagas. Mm, mm. Ulli Markenros har uh, gjort den svenska rösten här. Och uh, John Ratzenberger på engelska. Mm. Inga skådespelare som jag direkt känner igen på raka arm, men Nej. börjat vara väldigt kompetenta och har gjort mm. ett riktigt bra jobb. Mm. Och så vidare till vad som kanske får bli den sista leksaken av de som ja, man kan tycka syns mest eller hörs mest bara. Mm. Vi har vad jag skulle säga då för våra gruppens verkliga såna här komiska inslag, nämligen clown, dinos <laughs> <Ja>. <laughs> dinosaurien Rex. Som är hypernervös Som har dåligt självförtroende Som är ganska snacksalig Och som är väldigt klumpig av sig För att han är så himla ivrig och nervös Och det här Det här tror jag nog att jag faktiskt utmärker Till min favoritkaraktär bland de här Just för att han är som så himla Han är så himla skärmig och söt i sin klumpighet Och i sin nervositet <laughs> Ja, alltså det är svårt att inte Tycka om Rex För han är så harmlös <laughs> Ja, han, han drömmer ju om att vara dinosaurien som faktiskt sätter skräck i folk. Alltså att folk är rädda för honom. Ja, en, en T-Rex liksom. Grejen är väl bara att han har inte riktigt personligheten att leva upp till det där. Mm. <laughs> Så när han försöker ryta är det ingen som reagerar. Och när han springer runt är det lätt att han springer in i någonting och välter. Och ja. han, är, eh, han är ju jättesöt. det, är ja, det... <laughs> <laughs> det går inte att beskriva det på annat sätt faktiskt. Han, han kan väl säga symbolisera gruppens samvete lite grann. För att han, mm. han uttrycker ju kanske det som de flesta känner. Åh nej, vad ska vi göra åt mm. det här? Mm. Eller, Åh nej, det här känns ju inte riktigt bra. Så att han är ju lite, som sagt, samvetsindikatorn på, på gruppen. Ja. Tänk, hade man satt ihop alla de här hade man kanske fått en människa. <laughs> Oj, ja jo. Faktiskt, med tanke på vad de har för väldigt tydliga så här, karaktärsdrag. Mm. Så ja. Vi har nog faktiskt en människa. Människor är det i alla fall som, som gör rösten till honom. Vi har Stefan Frelander på den svenska sidan. Och en Wallace Shawn på den engelska. Mm. Och det är inte heller namn som jag känner igen. Mm. Men det är namn som jag tycker väldigt mycket om nu. Efter att jag hör Rex. <laughs> <laughs> ja, jo, men det, det är väl ofta så med många röstskådespelare att... I och med att man inte ser dem... Så, så fäster man inte dem och deras namn på minnet... Så vi har ju säkert hört dem här i ja. mycket annat. Men mm. ja, det, i och med att vi blandar ihop dem med en massa andra röster mm. så, ja, så tappar man dem. Och det är ju mm. synd för mm. alla förtjänar ju att få uppmärksamhet för när de gör bra grejer. Så. Ja, absolut. Det är ju inte bara, det är inte bara liksom Tom Hanks och Björn Schiffs och så där, Tim Erden och Fredrik Tolto. Bara för att de är huvudpersonerna så behöver ju inte just deras namn sticka ut mest. Eller deras prestationer heller utan som sagt det finns ju ett helt gäng av röstskådespelare här som gör ett, ett bra jobb. Mm. Ja men hade du bara haft en kompetent röstskådespelare och resten var skräv. Ja. Så hade ju filmen inte funkat oavsett hur bra huvudrollen var. Nej visst. Det är ju en, en gruppprestation Trots allt. Mm, mm. Men vi kanske ska hoppa över till människorna. Vi har väl i alla fall mm. två som vi vill ta upp. Ja, och det är ju självklart så att Andy är den ena av de här. Mm. Det vill säga då den pojke som ja, bor i det här huset och har de här leksakerna. Tillsammans, ja visst, okej. Okay, hans familj bor i det här huset. <laughs> men det är ju hans leksaker. Ja, självklart. <laughs> um, och där förstår man ju väldigt snabbt att han är ju extremt mån om... Sina ägodelar också. Även om han nu har sin tydliga favorit, det är ju just Woody till en början, sen blir det ju bass. Men, och de här får ju vara med lite extra mycket, så alltså de får ju hans. De får ju lite mer av hans uppmärksamhet, för att om han då ska iväg på utflykt eller någonting, så får han då ta med sig en leksak. Ja, men då tar han ju sin favorit, alltså Woody mm. i början och sedan blir det bass. Men han leker ju ändå mer eller mindre med alla. Mm. Det gör han ju. Ja, han använder dem ju väldigt kreativt. Vi får ju se några mm. exempel på hur han använder de olika leksakerna i, i olika lekar. Mm. Och det är ju jätteroligt att, att få se. Mm. För det, det visar ju precis som du säger att han är väldigt mån om alla sina leksaker även om han blir något förblindad nu i och med att han har fått bass. Och mm. bass är den nya, senaste, häftiga och därför så finns det bara bass just mm, nu. Precis. För vi lär ju känna Andy en del också under loppet av de här filmerna och mm. det är ju tydligt att han är väldigt, väldigt, väldigt förtjust i sina leksaker och mm. tycker väldigt mycket om dem allihopa. Mm. Men han är ju inte särskilt gammal i den här första och ja, barn blir ju distraherade av saker så att ja, det är ju inte konstigt att, att en sak kommer före en annan helt Nej. plötsligt. Visst. Och det är ju synd. Ja, jo, det är ju det. Men det känner man väl igen från, från barndomen. Då hade man ju fler än en favorit eller någon som kanske var med favorit hela tiden. Det hade och jag, absolut. Det har alla, för det kommer ju tillfällen när det är roligast att leka med leksak A ja, en leksak B. Och då leker man väldigt mycket med leksak A tills man tröttnar lite på den. Och då mm. hoppar man över till B. För mm. Så är man ju oftast funtad. Ja men han är ju som sagt ingen elak person. Han är ju väldigt kärleksfull och väldigt livfull också. Mm. Och det tycker jag märks väldigt tydligt. Det är ju därför som Woody blev så fruktansvärt frustrerad och ledsen att förlora första platsen eller huvudplatsen, för att Andy är en så underbar ägare, att han mm. vill vara nära Andy så mycket som möjligt. Mm. Och Bass har kommit i vägen där. Ja, det ser man ju direkt i början också bara. Jag tycker det är en väldigt fin inledning med den leken som, som utspelas då. Då ser man ju som hur de flesta leksakerna verkligen har någon form av roll ändå. Mm. Och att Woody är ju som sagt den som är i centrum. Det är ju han som är hjälten. Så han, jag förstår Jag förstår ju Woody om han känner sig lite sådäras och sidosatt sedan när, när Bass väl kommer. Mm. Och jag skulle också tycka att det var jättekul att, att vara uppmärksamma av just Andy eftersom ja, men han, han är ju som den pojken han är. Och han porträtteras ju på svenska utav Gabriel Odenhammar. Mm. Och där är ju ett namn som i alla fall jag känner igen efter att ha bland annat sett Svensson Svensson. Ja, där sa du någonting, ja. Där går det att placera honom. <laughs> var bra då. Han var även bra när han spelade Håkan i Sune. Mm. Så att, här har vi ju en, en skådespelare som är väldigt duktig och som, mm. vad jag vet, fortfarande är aktiv. Detta här är ju en snart 20 år sedan. <laughs> riktigt, riktigt bra. Mm. Och även då John Morris som gör den engelska rösten. Mm. Jättebra, fast det är ingen, ingen jag känner till. Nej, visst. Inte, inte jag heller, men som sagt, det är fullt godkänt, eller mer än godkänt också, väldigt tillfredsställande. Sen mm. är ju ändå, så, så mycket har ju ändå inte Andy att eh, och, och säga och göra i den här filmen ändå, så att han har allt för jättemycket karaktär och allt för många repliker. Så att ja, jag är väl lite så sådär också kan jag känna att det är väl inte så jättesvårt att, att lyckas med den här rollprestationen heller. Ja, fast det är väldigt lätt att sådana roller blir överspelade eller underspelade för den delen. Ja underspelare är väl framförallt rädd över det är klart. Mm. För när roller inte är just huvudroller så, som vi sa ofta så kan ju mycket krut läggas där och så mm. blir det ändå dåligt av alltihopa därför att har man inte en jämn kvalitet på alla röstgårdspelare då, ja, då faller ju filmen ändå. Mm. Och det är ju det som är poängen för mig med Andy. Att visst, han är inte i fokus på det sättet. Men han är där. Och det han gör blir ju så oerhört viktigt för de andras motivationer. Mm. Och därför så är det viktigt att han fungerar. Och han gör ju det. Jag tycker mm. ju faktiskt att han funkar riktigt bra. Sen om du kanske tycker det är lite underväldigande eller Ja. ja. <laughs> men... Det är väl lite vad man förväntar sig av karaktären. Mm. Ja, nu är ju ändå inte Andy en huvudperson heller, som sagt. Det, det är ju inte... Även om det kretsar lite grann kring hans liv så är det ju framförallt just leksakerna som... Alltså, det är ju leksakernas liv som det kretsar ännu mer kring. Det är ju där mm. vi har fokuset. Visst. Det är ju där fokuset ligger. Så att, mm. att inte vi får lära känna Andy på någon djupare nivå det är väl en ja. annan fråga, så att ja, säga. Ja, visst. Nej, det är... Det är inte äldres historia utan det är ju mera Woodys och hans vänner. Så mm. jag förväntar mig heller inte att man ska lära känna ägaren till de här leksakerna mer än vad man får göra. Nej men mm. den kärleksfulla ägaren räcker ju. Ja precis, det är ju det som de verkligen porträtterar att han är. Och det gör de ju väldigt bra och det gör han väldigt bra också i synnerhet. Alltså både Gabriel och John. En människa vi lära känna betydligt mer. Mm är ju Sid som bor granne med Andy. Och som verkligen inte är kärleksfull på något vis. <laughs> han är ju filmens stora antagonist. Mm. Det är ju ganska tydligt. Mm. För han hyser Ingen respekt till läksaker. <laughs> Eller till saker överhuvudtaget, skulle man visst. kanske säga. Där, det symboliseras ju väldigt tydligt när han bland annat är på den här pizzarestaurangen där de har såna här arkadspel. Och, mm. och eh, han står och hoppar och stampar på någon sån här. Jag tror vi kallar dem för där Klubba Hamstern eller ja. Vesslan i Sverige. Ja. Mm. Ett sånt spel. Och han står liksom och hoppar uppe på den och stampar och har sig och mm. skriker och allt möjligt. En, en riktig snorunge. <laughs> ja, det är den ju. <laughs> och, och det är ju det som är poängen. att Han, han måste ju vara det därför att leksakerna måste vara väldigt rädda för honom. Mm. För um, ja, i tanke på vad som händer senare i filmen. Hust, hust, hust, hust. Ja, alltså vi kan ju bara säga det att han tycker ju att man ska leka man ska leka med leksaker genom att utsätta dem för våld. Det är då mm. man har som roligast. Och fine, jag, jag känner mig skyldig. Det, jag har gjort några av de sakerna som han gör också. Men så stämmer mig. Förhoppningsvis så finns det inga leksaker som är arga för mig där ute. Ja, det återstår ju att se. Jag vet inte. Jag väntar fortfarande med, med skräck på att dörren till sovrummet ska öppnas och så ska det stå någon liten plastar med figur där som har halva kroppen bortsprängd. Då säger minst minns du mig? <laughs> Men jag var faktiskt väldigt kärleksfull Revenge. också. Ja, Revenge. Jag var faktiskt väldigt kärleksfull till vissa av, av eh, mina figurer också. Det beror helt och hållet på figur helt enkelt. Hästar mm. var absolut ingenting som jag gjorde någonting sånt med. Jag, jag kan bara inte låta bli att och sitta och leka med tanken att om det kommer en halv sån här eh, actionhjälte-soldatfigur mm. och ville utkräva hämnd på dig. Jag menar om det var benen, hur skulle han kunna hota dig? Jag menar han, han kan ju inte säga Nej, någonting. Visst. Och om det är överkroppen bara, då kan han ju inte röra sig Då går det ju långsamt alltså. Så du är nog säker? Ja, nej. Det, det, kom, det kan nog bara bli en komisk scen istället. Nu ska du få så kommer han där släpandes långsamt, långsamt. I, inte riktigt ännu, snart. Ge mig lite nej. mer tid bara. Sitt, sitt kvar, jag kommer. Ja, ja. Oh, ska få. Ja, jag klättrar upp på sängstolpen nu. Är du kvar där uppe? Ah, oh, han är oh, Ja, han är borta. <laughs> Ja. Mm. Nej, men man ska vara snäll med sina leksaker mm. Så hämnas de inte på er Nej, precis, precis, det är kontentan här <laughs> Men äh, Sid är ju en, en riktigt avsjuvad liten unge Ja, verkligen <laughs> det, Usch, alltså en unge är man ju så tacksam Över att man inte har sån grannunge Ja, visst För, uh, uh, uh, säger jag bara <laughs> ja, Jag är glad att jag inte växte upp och vad som honom för vem vet hur man då hade sett ut idag ja, Du var ju på väg, du no, uppenbarligen. Ja, jo, ja, jag hade väl några tendenser där, men alltså det var ju bara något enstaka snedtrampst där. Du vet man vill testa lite igen. Och undrar hur många snesteg som har börjat med det. <skratt> ja, vi, vi lämnar min barndom. <skratt> ja, vi gör det. Gör men. Det, <skratt> När alla andra skelett. Ja, precis. Ja, nej, men nu är han... Han är verkligen... Alltså man, man tycker ju det... Så fort man ser honom bara... Han är ju ganska... Han är porträtterad som en riktig... En sån typ av unge också. Mm. Han ser aldrig glad ut. Kläderna han bär är som... Där de ser ut hans... Alltså, hela, hela han utstrålar ju någon slags här... Typisk liten minilegist, liksom... Mm. Han ser ju glad ut när han gör saker som vi andra aldrig skulle få för att nej, göra. Nej, visst. Ja. När springer han någonting i några bitar, då blir han ju glad för det. Oh, ja. Då ser man de här äckliga tänderna och oh, Jesus, ja. Usch, ja. Men eh, jag vill ju säga att Johan Haldén som gör den svenska rösten och... Erik von Detten som gör den amerikanska mm. gör det riktigt bra för de är mm. ju riktigt övertygande mm. oh, ja, enormt verkligen den här karaktären jag tycker, den här, jag tycker Sid har ju som ändå mer karaktär än, än vad Andy har mm. men det är ju för att han på ett sätt har han som lite mer plats också mm. ja men han har ju en helt annan roll ja visst det är ju inte utan anledning att jag kallar honom för antagonist nej, jag tänkte säga det också de ska ju ändå etablera just en sådan också så mm. att det är ju som viktigt att, att det verkligen går fram och går igenom till oss vad han är för typ av person. Han ska ju mm. ha lite mer karaktär på det viset. Så ja, både Johan och Erik, de, de har absolut... Lyckats! Ja, precis. Jag godkänner dem också. <laughs> <laughs> Men väl godkänd på röstsködespelleriet. Mm. Vad säger du? Ska vi gå in på huvudrätten i den här filmen? Ja, jag tycker vi nu, nu tar oss Ante Visuella när jag har suttit här och väntat på det länge nu. <laughs> Kör på ledvägen. Ja, ja, alltså som sagt, det här var ju ändå ett genombrott verkligen. Det är ju inte bara för Pixar utan det är ju egentligen en animerad film överlag. Mm, Digitalanimerat Ja, alltså digital animerat menar jag då givetvis Ja, precis, inte, inte tecknat utan animerat. Och jag tycker fortfarande att den här är ju väldigt, väldigt bra gjord mm. Återigen, det har snart gått 20 år sedan filmen gjordes Och ändå så ser det ju ändå, jag tycker det ser ganska fantastiskt ut Och visst, som jag sa då i början av det här avsnittet Att det här är ju en film om leksaker och då kan man ju också samtidigt komma undan en hel del med att det behöver inte se helt perfekt ut. Att vår rör sig kanske inte, inom citationstecken, verkligt. För att deras, deras leder fungerar ju inte som våra gör. De är ju inte verkliga liksom. Mm. Och eftersom vi fokuserar på just leksakerna så då ser det också väldigt bra ut hur de mm. rör sig, hur de ser ut vad de har för texturer och sådär för jag tycker texturmässigt ser det också rätt bra ut och även här så kan man väl naturligtvis då komma undan med att det är ju ganska mycket den miljön vi befinner oss i det är hyfsat mycket plast framför allt Jo men Pixar var ju fullt medvetna om vad de var bra på att animera mm. vid den här tiden för hoppar vi en bit bak i tiden till mm. när de håller på att göra alla de här uh, kortfilmerna, så är ju många utav dem uh, om figurer som annars inte har liv. Nej. Mm. Det är ju uh, den här uh, cykeln i Red's Dream. Mm. Det är den nu klassiska Lampan som de till och med mm. har i sin logga mm. Som då hoppar runt Och rör sig mm. och, och vi har ju den här um, Tiny Toy Eller Tinky Toy ja. Ja. Eller kniknacks som är sådana här souvenirer Som lever mm. de, de visste att de var väldigt bra på att porträttera Saker som, som ska se Fejkade ut mm. Just därför att de är fejkade i, mm. i sin natur Jag menar en leksak är ju inget Som har växt fram Det är ju någonting tillverkat mm. Mm. Och datografik på den här tiden var ju väldigt, som du säger, plastig. Mm. Ja, då är det väl bättre att dra nytta av det än att försöka göra någonting som nästan motarbetar sig själv. Mm. Visst, om, om det är någonting jag ska klaga på så har vi det ur världen. Så är det ju att, att många texturer är ju lite, lite trötta. Mm. De var ju jätteavancerade då och idag tycker man kanske att de är trötta. Det är inte så i ögonfallande, men när man då jämför med de senare att det piffas ju steg för steg upp. Mm. Men vad den här filmen brister visuellt, det är ju med människorna. Ja, ordentligt mm. också. Och främst, vilket som egentligen är ännu värre, det är um, Sids hund. Han har ju en riktigt oh, obehaglig hund. Ja. Och med det sagt så menar jag inte att det är dåligt som sagt, Pixar är fortfarande i den övre kvalitetsskalan, även när det är som sämst. Mm, mm. Men det är ju just det att, att... det finns ett begrepp som heter Uncanny Valley. Känner du till det? Ja, det gör jag. För de som inte känner till det: det är en teori som utvecklades i samband med att man utvecklar robotar. Mm. Och det är det en, en kurva kan man säga. På en graf där um, ju mer människolik man gör en robot desto gulligare tycker vi att den är för att den på olika sätt uh, anammar mänskliga egenskaper mm. och det tycker vi är gulligt mm. men så är det en punkt där det blir tillräckligt mänskligt för att vi ska känna igen det som mänskligt men fortfarande inte riktigt perfekt mm. så att det ser alltså, obehagligt ut vi, mm, vi blir snarare precis. skrämda och, och lite avtrubbade av det mm. och det är vad som kallas för the uncanny valley för det är då i den här grafen där människas omtycke utav maskinen sjunker drastiskt tills man lyckas komma förbi att, att det faktiskt ser 100% realistiskt ut mm. och det är ju ett begrepp som man också har börjat använda när man gör filmer och liknande mm. Just därför att var i förhållande till The Uncanny Valley ska man hålla sig i produktionen? Mm. Antingen så gör man en figur som är väldigt stiliserad för att hålla sig på den där det ser nästan mänskligt ut av gulligt-nivån. Mm. Eller så måste man pressa på hårt för att det ska hamna på realistisk. Och då mm. pratar vi realistisk-realistisk. Mm. Och vi är egentligen inte riktigt där ännu vi kan fortfarande liksom ramla ur illusionen därför att det är någonting i rörelsen hos karaktären som är animerad som inte stämmer mm. och, och då blir vi lite, åh, det där så lite konstigt ut. Det är ju det som vi reagerar på bland annat i Tron Legacy som vi pratar om mm. när man har gjort Jeff Bridges yngre. Ja, precis. Mm. För att vissa av sekvenserna där han då är digitalt föryngrad, mm. så hamnar vi i den uncanny valley. Det ser mm. obagligt ut. Mm. <laughs> <laughs> Människorna här i Toy Story, de ligger ju tyvärr lite där. Ja. Vi, de är fortfarande närmare att vara så abstrakta att vi, att vi talar om som seriefigurer. Men där, Nej, där är just... ändå någonting som skaver. Ja. Och det är ju filmens brist. Mm. Ett väldigt långt utlägg får egentligen ett mindre problem. <laughs> <Men> jag vill <laughs> ja. gärna motivera varför jag tycker som jag gör. <laughs> ja. ja, men det, ja, det, det tycker, jag, det måste vi verkligen få, få nämna också. För jag tycker att det skärs ju ändå trots allt en hel del också. När man då får se... Sid eller Andy kontra när man ser alla de här leksakerna. För, för som sagt, det, det brister ganska hårt där. Alltså där är det någonting som verkligen, verkligen inte hänger med i tiden. Alltså Man, mm. man kan titta på, på Woody, man kan titta på Buzz idag och fortfarande slås av att, hur bra de ser ut. Mm. Och man tycker inte att det är daterat och det är ingenting man sitter och stör sig på. Men, men jag kan sitta och störa mig på allt som är levande i den här filmen. Mm. Även med Sids så hemska hund för okej okay, visst nu, nu är kanske inte Pitbull Terriers den, den vackraste hundrasen och där får alla ägare av en sådan förlåta mig för att jag tycker så men den här hunden är ju fortfarande ganska taskigt modellerad och, och rör sig dessutom som en ångvält även om han nu han har ju lite den fysiken och kanske även det som intellektet och drivet, men åh oh alltså, när, när han kommer in i bild så, som sagt, det skaver verkligen till skillnad från att man får se då alla leksakerna hur de ser ut i animeringar men också i texturer för där är texturmässigt ser det väldigt, väldigt platt ut. Mm. Jag, jag vill ju tillägga här att, att vissa scener är ju naturligtvis värre än andra. Mm. Jo, det är det ju. För um, vissa ser, om inte bra ut, så helt okej okay ut. Mm, mm. Och andra så ser det, liksom vad tusan tänkte de på, här ut. <laughs> för ibland när Giga, tror jag att hunden kallas på svenska, rör sig så ser det ut som att han också är en leksak. För att han är bara gängad precis där lämmarna sitter fast vid kroppen. Ja, visst. Och, och det är sådana... Det funkar på leksakerna därför att vi vet att det är leksaker. Mm. De är gängade på det sättet. Mm. Men när man då ser någonting som ska vara organiskt och som ska ha rörelse i hela kroppen. Även om man bara rör en, en viss del av mm. den. Så ser man ju omedelbart när det inte riktigt stämmer. Nej, men visst. Ja, det, är som sagt, det är Som jag sa tidigare också att mycket av varför jag köper det här med hur... Woody och Hibas och hur de andra leksakerna ser ut, det är just för att de är ju leksaker så att de har ju inte samma typ av, av leder utan de mm. är ju ändå leksaker så de är ju som sagt gängare på ett helt annat sätt men, men när det då kommer någonting levande i bild eller något som ska vara levande då... Då tänker ju som mitt huvud på ett helt annat sätt och så förväntar man sig någonting helt annat av hur animeringen ska vara, hur de ska röra sig och föra sig. Mm. Och det är då det skär ganska ordentligt. Det är fortfarande ett, ja det är ju det största problemet i filmen mm. men det är ändå inget problem som jag tycker förstör hela filmupplevelsen. Nej, det är det ju verkligen inte för jag tar det fortfarande som att ja jo men det här är en digital animerad tecknad film ja. och även i tecknade filmer så ser inte alltid människor och djur 100 animerat ut mm. Nej, visst så att det är inget problem på så sätt men mm. det är väl där dateringen i filmen märks Mm. Särskilt jämfört med senare delar i trilogin. Mm. Ja, just ja. Där tar de ju ganska stora, ganska stora hopp, gör de ju så att säga. Mm. Men jag skulle vilja påstå att där har de då gjort valet att vi ska inte försöka få människorna att se hyperrealistiska ut. Ja. Mm. Det vill säga mer seriefigur än realistisk figur. Mm, Och det är ett mm. klokt val för um, det måste inte vara hyperrealistiskt för att vi ska ta att det här är människor. De måste visst. bara se lite mer realistiska ut än leksakerna för då är distinktionen där. Mm, mm. Annars är ju det här en film i starka fina färger mm. otroliga miljöer Sedda från perspektiv som vi aldrig har sett dem ifrån mm. Jag tror inte det går för någon idag som inte såg filmen när den kom 95 Att förstå hur wow det här var Nej. För nu kommer det naturligtvis nya, moderna, animerade, digitala filmer som liksom är, är sju resor värre i både kvalitet och, och liksom pixlar och, ja, ja. <laughs> och texturer och allt möjligt. Mm. Men det var ju här det började. Mm. Och vilken start! Mm. Jo, det alltså, som sagt, det var ju helt makalöst då. Först bara komma på den idén att Pixar tyckte... Ja, men nu, nu har vi teknologin och vi kan behärska den här teknologin så pass att vi vill verkligen göra en långfilm. Bara att ta det beslutet först och främst. Alltså en långfilm som då är digitaliserad, alltså digitalt animerad. Mm. Bara det var ju jättehäftigt. om man tänkte men gud, hur ska de få ihop det här egentligen? <laughs> och så ser man hur de har lyckats få ihop det också. Det är som sagt, det är, jag förstår ju om det är svårt att förstå för andra hur det var att se den här 95. Men det är ju samma sak som när vi pratar om Tron också. Att Tänk att försöka förstå hur det var hos Tron när den släpptes liksom på 80-talet. Och man tyckte att den var häftig. Mm. Och den var ju häftig länge. Ja visst, det var den. Det var ju lång tid innan de ens kom i närheten om vi göra någonting liknande mm. i en annan film. Så mm. som jag upplever det åtminstone. Mm. Ja. Jag tror det var först faktiskt med The Matrix som ja. de fångade den känslan igen. Mm. Mm. Även fast de tog en helt annan rutt, Men det var fortfarande samma... I datorn-världen. Ja, ja, precis. Och hur man, hur man bara uh, visuellt fick ihop det. Mm. Toy Story är ju fortfarande en film som, som absolut står sig visuellt. Jag, som sagt... Nu sitter jag och klankar ner en hel del på just animationerna av människorna och hur de mänskliga modellerna ser ut i så här: både i ansikte och kroppsmässigt. Och samma sak med hunden också då. Men, men det är ju ingenting som förstör filmen för mig, det vill jag också verkligen understryka. Att visst tycker jag att det skaver, men, men på det stora hela så tycker jag fortfarande om hur filmen ser ut. Det är en, inte en brist kanske, men det är i förhållandet. En, en nackdel mm, med mm. tanke på hur välgjort allt annat är. Mm, ja visst. Och det är ju helt enkelt för att kapaciteten inte för där att göra människor och Nej, eh, precis. inte till den nivån som de var kapabla att göra i tvåan men mm. främst i trean. För mm. trean är riktigt snygg i den svängen. Alltså. Ja. Och, där, och det, det, är ju inte, det är ju såklart inte så himla konstigt. Alltså och Skillnaden i tid mellan ettan och tvåan är ju bara fyra år. Tvåan kom 1999, mm. men trean kom som sagt 2010. Och då mm. har det hänt mycket, verkligen. Mm. Yes, yes, yes. Tiden går få. <laughs> ja, ja, alltså det är ju skrämmande att tycka det att, som sagt, det är snart 20 år sedan första Toy Story släpptes. Och jag kan fortfarande minnas när jag hörde talas om den första gången. Det är en skrämmande tanke. Mm. Återigen så slås man av Hur gammal man är Kan vi inte sluta göra de här resorna Just så långt bakåt i tiden Och bara ta filmer från 2000-talet Ja precis, jag vill inte påminna Som att jag är gammal Nej <laughs> <laughs> ja, då Så åldersnåg uh, no. är vi väl inte Nej Eller <laughs> ja, Vi kanske ska lämna det <laughs> Ja jag tycker vi går ifrån det visuella nu <laughs> Nej, mm. men vi tar väl och summerar våra tankar och känslor till den här mm. filmen. Mm. Det här är en digitalt animerad film som alla måste ha sett. Mm. Det är det är nästan obligatoriskt. Mm. För går det att säga och dessutom att du är en Pixar-fantast, då måste du ha sett den här. Mm. Det, annars så förlorar du den stämpeln direkt. <laughs> Eller hur? Ja. Den är väl skriven. den är välgjord på alla plan mm. Mm. utom som sagt var nu att det är lite hickor med människornas mm. animeringar och utseenden. Mm. Den, är, den är oerhört stimulerande och temposet i det tycker jag är helt rätt. Mm. Vi stannar aldrig för länge på en punkt för att vi ska hinna tröttna på den utan då kommer vi till nästa för att driva historien vidare. Mm. Så den drar aldrig fötterna efter sig. Och om det gör det, det är en liten smaksak, men gör den det då är det inte länge. <laughs> Nej, innan det, det bryter ut igen så att säga. Ja. Ja, jag, jag håller med dig, det gör jag verkligen. Det här är en riktig klippa till filmen. alltså. Mm. Och som sagt det är ju ändå ett ett, ett stycke liksom filmhistoria i synnerhet när man då tittar på animerad digital film mm. så man, man kan bara inte hoppa över den, man får inte hoppa över den det här är någonting som jag jättegärna ser än idag just på grund av att det är inte bara kul att se den för att för att den är häftig liksom och för att den var särskilt häftig 95 utan därför att den är bara så, så välproducerad överlag, alltså det är en, det är en mm. bra story tycker jag också jag, jag, tycker, jag tycker om karaktärerna och jag tycker om historien i den här jag tycker den är väldigt mm. kärleksfull mm. det är många bra karaktärer det är många som smälter in i bakgrunden eller har egentligen inget större att tillföra, men de är där för att öka gruppen så att vi känner att jo, men Andy har så här många leksaker mm. Mm. och som i alla andra grupper så blir vissa mer dominanta än andra mm. absolut funkar alldeles utmärkt. Ja. Biroller måste man ju ändå få ha där. Mm, absolut. Så att det här är ju en barnfilm man, man måste visa sina barn. Mm. Och det är en mm. barnfilm som alla som fortfarande har någon form av barnasinne kvar kan gjuta ut av. Ja. Och det hoppas jag ju att de flesta har för utan barnasinne är livet väldigt tråkigt. Och med dem vi som sorden så är det väl dags att tacka för oss än en gång. Så mycket att se, så lite tid mm, mm. Projekt <laughs> efter projekt <laughs> <laughs> Nej, men vi har Vi har mer och kvar att göra <laughs> Ja, oja, oh vi, vi vill ju leverera Till lyssnarna trots allt Så att det, det är för er vi gör det här Men tills dess så är väl dags för oss Att säga farväl för den här gången Jag som pratar heter Thomas Engström Och jag heter Daniel Arling Och det här är Eskapisterna